des Alabamas, des Barmherzigen bei dem Berg und bei einem Buch, das in Zeilen niedergeschrieben ist, auf ausgebreiteter Tierhaut, bei dem vielbesuchten Gotteshaus und bei dem erhöhten Dach und bei dem angefüllten Meer. Die Strafe deines Herrn wird gewiss hereinbrechen, Es gibt niemanden, der sie abwehren könnte. Am Tag, da der Himmel sich heftig hin und her bewegen und die Berge sich in der Tat bewegen werden. Und die Berge sich in der Tat bewegen werden.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 Wehe an jenem Tag den Leugnern der Botschaft, die in schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben. Am Tag, da sie gewaltsam zum Feuer der Hölle gestoßen werden. Das ist das Feuer, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Ist dies nun etwa Zauberei oder könnt ihr nicht sehen? Seid ihm ausgesetzt und ertragt es dann standhaft oder nicht. Gleich ist es in Bezug auf euch. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Innal muttaqina fee jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adabal jahim. কুলুন ওয়াশরাবু হানিআন বিমা কুনতুম তা'মালুন মুতাকাইইন আলা সররিন মাসফুফাত ওয়া zawাজনাহুম বিহুর আইন দি গডেস ফুরchtigen aber werden in gärten und wonne sein sie lassen es sich wohl sein an dem was ihnen ihr herr gibt und ihr herr bewahrt sie vor der strafe des höllenbrandes und trinkt, wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet, indem ihr euch auf gereiten Liegen lehnt, und wir geben ihn als Gattinnen Huris mit schönen großen Augen. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُنَاسٍ بِمَا كَسَبُوا رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٍ فِيهَا وَلَا <تصفيق> die Glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt. Lassen wir ihre Nachkommenschaft sich ihnen anschließen und wir verringern ihnen gar nichts von ihren Werken. Jedermann ist an das, was er erworben hat, gebunden und wir versorgen sie reichlich mit Früchten und Fleisch von dem, was sie begehren. Sie greifen darin miteinander nach einem Becher, in dem nichts darin ist, was zu unbedachter Rede verleitet und zu keiner Versündigung. <Sie> قالوا ان كنا قبل und unter ihnen gehen jünglinge umher die zu ihnen gehören als wären sie wohlverwahrte perlen und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Sie sagen, gewiss, früher waren wir inmitten unserer Angehörigen besorgt. Da erwies Allah uns eine Wohltat und bewahrte uns vor der Strafe des Glutwindes. Gewiss, früher pflegten wir ihn anzurufen. Gewiss, er ist ja der Gütige und Barmherzige. اذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون من المتربصين سو امنه نور دو بيست يا دورخ دي گونز دائنس هيرن ويده اين وارزاگه نوخ اين بيسيسنر اور ساگن سي اتوا اين ديختا gegen den wir die Unglücksfälle der Zeit abwarten. Sag, wartet ab! Gewiss, ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. Am ta'amuruhum ahlamuhum bihada am hum qawmun ta'agun Am yakulun atakawwalah bal la yu'minun Fal ya'tu mithlihi in kanu sadiqin Oder befehlt Ihnen etwa Ihr Verstand dies? Oder sind Sie vielmehr Leute, die das Maß an Frevel überschreiten? Oder sagen Sie etwa, er hat ihn sich selbst ausgedacht? Nein, vielmehr glauben Sie nicht. So sollen Sie doch eine Aussage gleicher Art beibringen, wenn Sie wahrhaftig sind.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 أ البَنة البَن أ تَألهم أد فَهُ م أم عندهُ الغب فَهُ يون أ يريدونَكييد ف كَفَهُ المكدون Oder sind sie etwas aus dem Nicht erschaffen worden Oder sind sie gar selbst die Schöpfer, Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, vielmehr sind sie nicht überzeugt. Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern deines Herrn? Oder sind sie es, die die Oberherrschaft ausüben? Oder haben sie eine Leiter, mit der sie den Himmel abhören können? dann soll doch ihr Abhörer eine deutliche Ermächtigung beibringen. Oder hat er für sich selbst die Töchter und habt ihr für euch selbst die Söhne bestimmt? Oder verlangst du etwa von ihnen einen Lohn, so sodass sie mit Schulden belastet wären? Oder besitzen sie das Wissen über das Verborgene, sodass sie es aufschreiben können? Oder wollen sie eine List anwenden? Aber diejenigen, die ungläubig sind, sind es, die der List erliegen. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يَوْمَ لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وادبارا النجوم oder haben sie einen anderen gott als allah preis sei allah und er ist er über das was sie ihm beigesellen Und wenn Sie ein Stück vom Himmel herabfallen sehen würden Sie sagen, aufgeschichtete Wolken. Lasse Sie nur, bis Sie Ihrem Tag begegnen, an dem Sie wie vom Donnerschlag getroffen zusammenbrechen werden. Dem Tag, da Ihre List Ihnen nichts nützen und Ihnen keine Hilfe zuteil zuteilwerden wird. Gewiss! Für diejenigen, die Unrecht tun, wird es eine Strafe außer dieser geben, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Sei standhaft gegenüber dem Urteil deines Herrn. Gewiss, du bist ja vor unseren Augen. Und lobpreise deinen Herrn, wenn du aufstehst und in einem Teil von der Nacht, da preise ihn, und beim Schwinden der Sterne.